Та тільки Діана зустріла мен'є, весь час стала думати про нього, уявляти себе разом із ним. За кілька днів вона намріяла їхнє спільне життя до самого кінця, вона бачила усе так ясно, що інколи це ставало схожим на марення. Та уві сні її лицар був набагато приємніший, ніж у житті. Під час зустрічі Діана шукала будь-який натяк на почуття, на близькість. Але пан Мен'є вочевидь вважав, що сама його поява у неробочі часи вже чогось варта. А може йому подобалося лише спілкуватися з нею, ні про яке почуття взагалі не йдеться? Делікатний виклик, що й казати. Відповідь має прийти сама собою. Наступного дня розпогодилося так, що залишатися в корпусі було неможливо. Жінка довго спускалася сходами, кілька разів відпочивала біля стіни. Вийшовши на ганок, одразу ж звернула увагу на купку людей, що згуртувалися навколо двох учорашніх чоловіків. Почула, що люди розмовляють російською. Першим рухом Діани було підбігти до них розпитати, що вони тут роблять. Але щось її зупинило. «Російські полонені», – пояснив хтось із хворих, проходячи повз неї. «Додому повертаються». То вчора ці двоє шукали росіян. Усіх Союзу вважали росіянами. Цікаво, про Діану ніхто не згадував. Вона присіла на лавку. «Може піти...» та приєднатися до співвітчизників. Слав'янська натура прагне померти на батьківщині. За спини виплив букетик ромашок. Я не чекав, що ти вийдеш на прогулянку. Тобі краще? Це був Жарар. Дякую. Діана збентежено узіла квіти. Вона й не сподівалася, що мені так швидко оприлюднить свої симпатії. «Ви бачили вчора тих чоловіків, Жерари?» «Так», – він сів поруч. «В мене питали про моїх пацієнтів. Вони казали, що нікого не примушуватимуть. Повернуться тільки охочі. Бачиш, забажали майже усі, крім тебе, сподіваюся. Чому ж ви мені нічого не розповіли? Ти пам'ятаєш, який я був вчора?» Так вона добре пам'ятала. А ще вона хотіла тут таки почути пояснення. Чому пан лікар вирішив, що має право втручатися в її долю? «Ви повинні були сказати», – твердо промовила вона. Він розвів руками. «Будь ласка, йди, ще не пізно. Я міг не знати, хто ти, бо ти видавала себе за француженку, Але ти загинеш» так і не потрапивши до Росії. «України», – поправила вона. «Ти нікуди не доїдеш», – запевнив Менє. «Тобі необхідний спеціальний догляд та комплексне лікування. Ти не витримаєш дороги». Я дуже хотіла відчути щось особисте в його словах, але не почула. Менє дивився на неї одним із своїх двозначних поглядів та мовчав. «Чому?» – запитала вона. «Чому ви це робите?» Мені витяг одну ромашку з букета, покрутив її між долонями, уважно роздивляючись пелюстки. Не відриваючи погляду від квітки, невдоволено спитав. «Чому ти хочеш мене випередити? Я хотів влаштувати нам вечерю і все тобі пояснити. А коли мене кваплять, я не можу зосередитися, ясно? Так, нічого не зрозуміла вона. Тоді до вечора він підвівся, повернув ромашку і додав. Будь ласка, не йди нікуди. Повернутися на батьківщину ти зможеш будь-коли. А от все інше я поясню тобі ввечері. Діана не відчувала потреби у великій батьківщині. Вона прагнула мати свій маленький куточок, де б їй чекали рідні люди. Той куточок, що чого, звичайно, називають домівкою. Бути вільною пташкою можна, але вільно літати весь час не можна, колись треба відпочити. А якщо бідний облізлий горобчик мокне під дощем і великий сильний птах пропонує вкрити його своїм крилом, то чому б під нього не залетіти? А далі буде видно, так вирішила Діана і дочекалася вечора. А далі було гарне вино, душевна розмова і просте пояснення. Я не спав майже усю минулу ніч, зізнався Жерар. Усе думав, як з тобою бути. І знайшов, здається, єдиний можливий вихід. У суботу я їду до Відня, у французьку зону. Ти їдеш зі мною. Вважай мене своїм опікуном поки що. Там, у Відні, я зможу прооперувати тебе. Мушу видалити тобі частину легені. Тільки не лякайся, гірше від цього не буде. Потім пролікуємо тебе новими антибіотиками. А терапію на відновлення проведемо десь на Середземному морі. Ти згодна?